Круг Алкатоя уже розпочався тоді бій рукопашний. От деїфоб з голови Аскалафа зірвав світлосяйний, мідний шолом. Миріон же, подібний в бою до Арея, списом йому налетівши пройняв перед рам'єй на землю. З брязкотом з рук його випав шолом боролом дірчастим. А Меріон, налетівши, як яструб у друге, відразу ж вихопив із передрам'я бійцевого спистої могутній і відступив до загону. Свого політ тоді рідний брат Деїфоба, за стан обнявши його обережно, вивів із губного бою туди, де на нього чекали коні баски. Оподаль війни і жорстокої січі, разом з візничим його при оздобній його колісниці. Прямо до міста його повезли, і від бою страшного тяжко стогнав він, а з рани свіжий кров струмувала. Так же билися й інші, і гамір щинився невгасний. На Афарея Еней тоді кинувся, калетора сина, і ратищем гострим пройняв йому горло, як той обернувся, голову набік схилив він, і щит із шоломом на землю раптом упали, і смерть душогубна його горнула. Антілох, спостерігши, що задом той повернувся, скочив і списом, ударивши в спину, розсік йому жилу, що, по хребту, пробігаючи, карка самого сягає. Враз розсік він її, і, навзнак, упав той на землю, в порог обидві руки до своїх простягаючи друзів. Скочив тоді Антілох і, знімати з плечей його зброю, став, озираючись, раптом. Його оточивши трояни, в щит його били широкий, барвистий, але не здолали. Ніжного тіла в бійця антілоха нещадною міддю навіть ряпнуть. Посейдон, бо землі потрясатель, над любим, не сторідом чував, і відстріл боронив його гострих. Від ворогів не тримався далеко, але поміж ними він обертався і не був його спис непорушним. Всечасно ним потрясав він лише у думках, намічаючи власних, чи віддаляним метнути, чи краще ударити зблизька. Поки він так міркував, його серед Юрми помітив Асій, син Адамант» і в щит його гострою міддю близько підбігши ударив. Та ратища вістря знесилив сам Посейдон темнокудрий, бійцеві життя захистивши. Наче жердина обсмалена, списа того половина, в тілоха вп'ялась, а друга упала на землю. Швидко від от друзів одбіг, Адамант, уникаючи смерті, та Меріон наздогнав його і списом в те місце між пупом і соромітними ранив частинами, де для бездольних смертних арей себе найболячіше дає відчувати. Списом туди він ударив, подавшись заратищем слідом, Кидався він, наче бик, що у горах його наздогнавши, путами в'яжуть мерщі, пастухи і силою гонять. Пройнятий списом так кидавсь і він, але тільки недовго, поки герой Меріон, підійшовши, не вихопив раптом списа із тіла його, і тьма йому очі окрила. Час той Гелен деїпіра ударив у скроню фракійським довгим мечем, і шолом з голови його збив конегривий, впав той на землю шолом, забрящавши, і хтось із Ахеїв перехопив його враз, як у вою між ніг він котився, а деїпірові ніч безпросвітно вже очі окрила».